Hoy trataremos de visibilizar y profundizar en unas dinámicas que se están llevando a cabo en el movimiento anti-cancilares. Bilbo, cogo y feminista, coviki de gogos. Urbet, jurídico, destripetaco, sanemos en la institución, racismo, calean, egunero, gota, supean, bebaí, galdakon, ari dilelela gertakari politiko, importante batxu, gematen. Eta, bueno, ori, orencindugu Hortu e, ondo gaztetxearen e, derriboa. E, kalean ba, huelgen kontua, jendea langileen harteko borroka. Desagastecimiento. Eta, eta violentzia, ez? Eta horre diante, zala guztiak ero golpe de estatu bate egiteko. Ba, iri ariburuz, hitzingo dugu iria, eta arkitektura eta urbanismoak daukan eh, funtzio represibo ariburuz. Una pobreza que se enganxaba en los huesos y no dejaba espacio para poesía alguna. Había violencia, había desgarro, había dolor no había futuro, solo había verdad. Hiruro eigarren eta hiruro eta margarren amarkadak, ekoizpen teoriko eta praktika politiko barri ugari duntza zoie izen zen, askotan. Ordurako, Aldarrikapen eta gatazka feministak esiren sufragioaren eskubidea, eskubidea edota instituzio maskulinizatuetara asartzearena bakarrik. Beste logika eta proposamen politiko batzuek feminismo barri bat eraikitzen negoa Afro ondorengoek, lesbiana feministek, postkolonial, colonialistek, multikulturalistek, beste besteak beste, emakumeen subordinazioari buruzko analisi sorta zabaldu ebien ikus molde barri batxuen aportazioa erizker. Emakumeak kategoriaren eztabaidatze batetik, kategoria honen pretentzio unibertsala zalantzan jarriz, afroondorengo edo eta emakume baltzek, ekarpenari adierazgarriak eginebien esan arrasa eta generoaren kategoriak erlazionatuz. Holan, baiestatu ebien patriarkatuak holan baiestatu ebien patriarkatuak eragin ezberdinak eukesela, emakumeengan gan kategoria ezberdin hauek zeharkatzen da bienean. Adibidez, orduko feminismo hegemoniko eta oksidentalizatuaren aldarrikapen nagusienetako bat, lanaren banatze sexualean eta rol femenino eta maskulinioaren arteko ezberdin tasunean oinarrituz, lan asalariatuaren eskubidearen aldarrekapena izen zan, etxe bizitat, bizitzatik kanpokoa, autonomia, finantziero eta onarpen sozialak helburutzak eukieselarik. Feminista baltsek gogorki kretikatu ebien kosmovisio honen kutsua rasista eta klasista. Konsiderazio honek ez baite bazan emakumea frondoren goa kontutan hartzen. Izan ere, etxe bizitzatik kanpo lan asalariatu, asalariatuaren aldarrikapen honekin talke ginez, Emakume baltsek betidanik lan egin ebien etxe bizitzatik kanpo, baik aleetan eta baik gizon emakume zurien etxeotan, Esklabutzaren erentxearen ondorengo paradigma sozial batean. Sarritan aliatu izan arren, feminismo zuri eta baltsaren artiko konfrontazioak ugari eksilean, familiaren instituzio errepresibuoaren diskurtsoaren aurrean, esfera publikoak sistematikoki erreprimitzen eban emakume tak gizon baltzek, familietan biziraupen emozionala eta elkartasuna topetan ebien. Abortuaren aldarrikaparen aurrean, zeinetan feminismo baltzak ere parte arte hartze handien, handi bat izan eban, emakume baltz, indigen eta pobre askok erreproduzitzeko kondizio duinegatik gatazkan ebiltzan osasun zerbitzuen gabezia eta estatuaren politika eugenesiko eta rasistek eragindako esterilizazioa behartuei oldartuz. Munduko emakumeen arteko aizpatasuna ere kritikatua izan zan. Feminista zuri eta emakume afrondoren arteko desparekatasun erlazioak eta botere erlazioak invisibilizatzen ebie batezbe arlo behar domestikoetan. sunetan, honetan, ha margarren hamarkadan Konbaji irriberreko esperintza entxindaria ipatu beharre gang gagoz. Sesezio gudaren testu inguruan, Hego Karlinako eskualdeko toile eko islean eta konbaji ibaiaen erxean, Harry Tumanek gidatutako garriak esklabutzaren aurka egindako ekintza militara gogora opresio sistema guztien arteko interrelazioa burtu bruttzea lortu baite bien. Yakitera emone ebien deklarazio famatuan interseksionalidadearen kontzeptuaren sorrera topaginke. Argitu beharra ere, dokumentu honetan esala kontzeptua baipatu, opresio multipleen kontzeptua baizik. Interseksionalidadea kontzeptua, Kimberly Williams Crinshaw, jurista abaltzak, bere mila bederatzean dalarogeita bederatzei urtean argitaraturiko The Marginalizing the Intersection of Race and Sex, ensaio famatuan ezagutzera emongo da ofizialki. Aipatu bezala, interseksionalitatea ez da teoria bat, kontzeptua baizik. Opresio forma ezbar dinek, arrasismoa, seksismoa, klase opresioa, kolonialismoa eta bar, bategin eta beste opresioa esperientzia komplezoa gau bat osatzeko gertatzen dan prozesua deskribatzen dauen kontzeptua da. Horrela eta kontekstu alesiarizioarako aurkestu dugun adibea jarraituz, emakume baltzek ez da bie opresio bikoitza, hau da biopresio opresio kategoria identifekatu ostean jasaten opresioa konplezutu egiten da, arrasismoak emakume bezala eta bals bezala opremitzen dauzelako. Kontxetu honen aurkezpena ezinbesteko iruditu jaku gaurko saioaren aurkezpena egiteko. Euskal Herriko gatazkan, emakumeen papera ulertzeko talde armatuetan Ezinbestekoa da euren opresioa zeharkatzen dabiesan kategoria guztiek definitzea, klandestinitatea, jasarpen ideologiko-politikoa, edo, edota estruktura militaristek suposatu lukete luketekennak, lukete, lukete adibidez. Euskal Herriko marxismo historikoak, landuntako osotasun teorikoek, lau ildo definitzen ebasan literalki. Klasa esplotazioa, sexu genero esplotazioa, nazio oprimituarena eta militarki, menperatutako nazioarena. Elkarro esatzen ebien opresio modu bat barri bat sortuz. Sarrera honetan azaldu bezala. Urrengo minutotan, feminismo deskolonialak prosa, pro, proposatzen duen analizia erabiliz, euskal gatazkan eta erakunde armatuetan emakumeen paperean sakonduko gara. No se trata de incluir o no a las mujeres negras y pobres. Eso es muy neo, muy le, neoliberal. La diversidad incluye pero no modifica ni cuestiona. Es algo más complejo. Entender por qué hay mujeres negras y pobres. Ochi Curiel, penchacha y antropóloga Dominique Arrán. Ataleon dan hori, hemen gaus berriro. Eh, barazki bizion saiotsu beteiteko. Eh, lelengo ta bain barkamena eskatzea, asperlion saioin barik egon garelako, baina bueno, hemendik aurrera saiatuko gara. E, bi asteri bain por menos sueka segoten. Eta bueno, ba geurkoan eh, oleak ezarrena zen moduen, ba e, gure izen dugu ekarri ona, ba E, Euskal Herriko borroka armatua, baina ikuspegi feminista batetik e, ikusitze ez, eta hori saiatuko gara egiten hemen. E, horretako, Zubiñe Roderri Gezekarri dugu elkarrizketatzen, baina elkarrizketa baina harintxo, ba, lehenengo betikoles, barazki salda. Aurrera! Gazteko Baraski Salda. You ba, cheat lortu zuten Iruñeko aldesarreko gazteak, ba gaztetzea. Eta Rozalejo erekin ari izenberri epinidotzia. E, marabias gaztetzea hipnidotxie. Eta segaitik, ba, frankistek mila bederatzen dut hogetan maseian bortzatu eta ahir zuten marabias lanbertoren homenez. Hor e, historikoa oinarri. Ba, bueno, hau pasuek eta da, Sorijonak, Sorijonak, hori da, aurrera da nagoz. Sorri Bueno, esa dago, ba gaurre, ba hori funtzio institucionalizatzaile dekizan ba egunei izenak fin eta bueno, gaur euskeraren eguna da eta baita e, e, anistasun funtzionalaren e, egune, zta? Eta bueno, ba, ba, alde batetik e, gua zerlasio handi e, dekien e, bordillo aplastau e, kolektiboari ba bausis horisonak eta eta oroitzapen da besarkada bat eta bestetik ba bisek interrelasionatuz ba, zelango zelango pena emote eskun e beuskerak ba, eh e, anistasun e, funtzionalari ba, urritasun funtzionala deitzea Estao, e, beste, desto, gori, galag, esta UE beste bestchitzpoli edo poliauri egokiagorik hala urritasuna da ezta iherdasbe biz kapasitatea kapasitates berdinara taldavia inglesesbe eh adaptatif no language esa dausteas da eh da gisaki inkompleto bat izango basa moduen ezta da bueno kritikatxu hori Eta betiko lez, ba, resaka apurbetarein duteko, ba, ba, gure domekako musika sorion eta, eta, apurbet, alegri, Dantza eh, garri. Garri finiko dugu, eta hau ja, tradizino bihortu dena, ez da. Eta, bueno, ba, geureka, sauk dugu, Aia, Aia unguoman, el, buetak, redina. Horize, horize. Hau, horrela, gano dantxaltzera. And you lie. Kartxela Feminismoa Ocupazioa Anti-autoritarismo Euskera Migrazioa Ekologismoa LGTBI Mugimendua Zorkuntza librea Autogestioa Vitalismoa. Asamlearismo Edabide Azkeak errepresio, Ekonomia sozial eraldatzailea Ekonomiak sozial eraldatzailea gaurkoan euskal gatazka armatuaren analizi feminista Surina Rodriguez Laragas Paraspion el elkarrizketak. Bueno, eh gaurko saioan e, gure izen dugu gai bat ekarri gurera eh gaurkoan e, borroka armatua ikuspegi feminista batetik e, ikertu eta ikertzera etorri gara, eta horretarako, eta askarmatuan aditua den, e, Zuriñe Rodriguez Lara, ekarri gure izendugu gurea. E, berak oniburuzko tezi hain deue e, Euskal Herriko Unibertsitatean, bera mugimendu feministako e, partaide beba da, kide da, kasetaria ere, eta e, liburu bat be, atara dau, hoiana e, Etxe Barri eta e, borrok armatua eta kartzelak izenekoa. Ba bueno, ongi etorri, Zuriñe, eh la servada menzuga segotea eta ba, bueno eh hori esan dugu moduen ba, e, tesi bat indozu eh armatuari buruzko ikuspegi feminista batetik eta eh guri os azko jakun gai bat da ez eta gure dugun jakin zelan, e, zelan, e, zelan sortzen da ideia hori ez eh horren behar bat izango zela pentsatzen dugu baina zelan e, ocurri teniatzu tesia ba, oni buruzitea Ba, bueno, e, ni beti kontatzen dut pasadizo berdinaz, zenibitzu esait oso esaguratua, berez, e, betidanik interesatu zeskit gartazka armatuak, eta beti hon naiz beste herrietara e, begira, baina gira da, gurean, ez, gure herrian, e, beti izan dagula e, gatazka armatuara, oin nieno dago gatazka politikoa. E, baina, bueno, nik asetari modun, bere jardua era armatua eten zuenetik, eta orduan gogoratzen naiz kafategi e, batean den E, telebista itinitazagoela eta, bueno, ba, bertan, ba, komunikatua behin da berriro jartzen zutela. Eta, ordu nigo gauratzen oso argi bi gizon kuadria zeudela, bat oso mutil e, mutilgaztez osatuta eta beste bat e, ba, gizon helduetzen dut. Eta hori nartean, ba, e, diskusioa zekaten edo, eta, bueno, helduak ba, esaten zioten bat abesteari, ba, arrituta zeudela, ba, emakume bat ari adizalako komunikatua E, irakurtzen eta hori esala bat ere normala esatzen dutzen, eta gaztek ba, euren artean esatzen dutzen hori etaren barruan normala esala, e, eta berez e, erakunde feminilesta bat salako. Tardunerian, ba, etzak itzerbait sortu zitzaidan buruan, irutsu zitzaidan e, bi lehi afirmazioiek harraro e, somar zirela, eragunde armatuak normalean, eragunde maskulin izatuak direlako, baina bestaletik bai hortxe txemakume bat zegoela, hori zerbait esan nahizun. <hazitzen> eta, bueno, hori haitzakia hartuta, ba, betidanik izan dudan esakitek, griña edo, ba, sinun, ba, ikertzen eta, eta galdezka, eta begiratzen, eta, eta ba, ares beste gatazka eta da begira egun naiz beti, baina, bueno, uste nuen, ba, selagaraiare gure begiratzera, ez. <hazitzen> E, guri bere kurrizo iruditu jaku apurbet, e, ba, ba, izanik eh batalde klandestinoak eta apurbet e, ba itxaletan dabitzen talde armatuak, ba zein e, me, metodologia erabiltzen bai informazioa lortzeko holango e, beharbatekeo, ez? Es? Esan albadabentze. Uh -huh. Bait, hori ba, oso galdera hona da, zenegia dak, talde klandestino bat edo talde armatuak edo ilegal modun, ez? Mm -hmm. eh, da biltzaten ar, taldeak, ez dira bakarrekan izan behar armatuak, eh, horren inguruan informazioa lortza, ez da batererreza. Ez da batererreza, normalean, klandestinoak gialako, ez, eta estatutik, mm -hmm. estatu eh, bueno, jipoituak izaten direlako, berez, normalean oso zailada, eh, Informazioa modu oso normal batean e, kontatzea, ez? E, bueno, errepresariak egon daiteke lago, eh? egon e, daitezkelako estatuaren eh estatuarengandik, ez? Hori batetik eta bestetik. E, militanteazko gartzelaratura daude, ez? Eta mm -hmm. adibidez, e, ilkarresketa bat egitea, bueno, gartzela oso ondo lagutzen dugu herri honetan, ez? Eta ez da ezin daiteke ondo egin, ez? Lasaitazunez, mimos eta Ordun zaintzu oso saia izan da, nik elkarketak e, egin ditut hasiera batean, ba ETaren jarduera guztik urteetan, e, urten evoluzioa egin nahi nun barkatu eta azkenean, bueno, ba, kondizioak edo zeudela ikusi nuen, eta lehenengo 25 urtek analizatu nituen. Kasu honetan, ba, emakume askok parte hartu zuten emakume askok amnistiatuak izan e, ziren, besteratzuk jadanik bere dena e, E, kumplitztazekaten eta e, beste kasuetan, baia bueno, ba, helduak ziren eta itxegiteko beharra eta nahi azten. Baina gila da ez dela gauza erresa erresa izan, ez? Eta bi urteko edo irurteko prozesua izan dela. Ni beti esaten dut mimo askoz eta respektuz asko egin, egin beharreko lan adala, ez? E, respetatuz, bueno, ba, batzuk egin nahi dutela, beste batzuk ez dutela itzegin nahi Batzuk zuta sidetzen dira, beste batzuk mm -hmm. zutaz, ez dira finatzen eta bueno, basuk hori ere esperatu astatu bar Eta hori, bueno, eh hori, eh mototasun bon, importantzia deko papel handiek medioak esta eta gizarteak dekon eh e, e, bueno, totala e, gure iruditegian eh eh borrokar den emakumen eh e, imajena sortzeko gure eh barruen, ez? E, bai. Hori da. Bai. Hori da, ba, ni hazi nintzen egia da hasiera batean nire, bueno, nire nire kerketa evoluzio bat izan mm -hmm. du eta mm hasi -hmm. nintzenean, ba nire lurua izan medioak etarako emakumeen irudiak nola sortu, mm -hmm. nola sortzen zuten, gero aldak, aldatu noen eta emakumeen bizipenetarako nintzen, baina egia da hasiera batean, ba, medioen eh analisisia einuela eta bueno, ba nikutzen, gauza oso interesgarriak utatzen dituela E, ikerketa hori, eh zenbadirudi bueno, askotan pentsatzen dugu medio conservadoreek edo B da, eh, medio constitucionalistek ba emakumeen estereotipazio bat egingo zutela eta bueno, egia da, eh, kasu honetan ere euskal heredabideek mm. ba eta kini inguruko irudi estereotipatu batzuk ere sortu dituztela. Uhum. Baiz, eh, atxenean, jakineen eh, ba, gainean egon eh, gara, ba, Espainiako medio konservadorio, ba, alango estereotipo adluxatuko ebila, baina, claro, apur bete, edo, igual Euskal Herriko ebbe, ba, funtsi nori kumplituko ebila, ez da? Eta apur bete... E, eta batzutan ezain zutilki, eh? Ez, ezain zutilki, ez da? Eta konta, kontabalduskuzu zelako estereotipoak edo zelan, zelan erudituten Davien nolan emakume, emakume, emakume takidearen edo emakume talde armatu baten emakumearen papel edo, edo estereotipoa, zelan, zelan difunditan da bien? Beira Behira, behortzen ikustet evoluzio bat e egon dala eta lehenengo urteetan jadan ia, ez ziren emakumeak Davidetan e, ateratzen, E, bueno, ba, pixkate edabiren estrategia zalako e, terrorista, ez, kotzen artean ipintzen duten, eurek erabiltzen duten lenguaia erabilita, terrorista direnoiek ez dira emakumeak, beraz emakumeak ez dira mediotan atera, ez, oi, lehenengo urtetan e, erabilitako estrategia komunikatiboa e, dela esango nuke, eta baigeno seago zen plana e, aprobatu zanean, zen plana barruan, ba, zagoen aparta, e, apartadua desaten zuena ba, piskate etako militanteak, deslegitimatzeko, eta bueno, ba piskat iruditzar bat erakusteko, ba, bera emotiba zertan, uste, gaztelanias esaten zuena, en sus gustos extraños y amores raros. Uy. Ez, olako gauza bat, ba, horretan inziditzea, Eh, eskatzen zuten, ez? Eh? Eta bertan, ba, sortu zituzten, ba, fen fatal lehen irudiaz, urura etortzen basa izuzi gurenik Idoia Lope derriaino no, no, lakti gerrezaitza no, no, no. eh, abezek asmatutako da. eta ni beti zaten dut, ABC asmatutako da, baina askotan Euskalitabideek e, e, itori yeah. ere erabili duten naiz eta eh, Idoia Lope derriaino eta barruan zeukan izen goitia esen latirreza, baizik eta nah, margarita. Nahi, Ni beti ez atendetago, ez, eh? zekontuani nahi. dukitzeko, ba, nolatan, ez, es, eh, medio espainiole bat asmatzen du izen bat, eta nahi gabe, edo mm, pentsatu gabe beste da bide batuk birproduzitzen dute, ez? Es. Uh -huh. e, normalean eh, espainiako edabidek egin dutena da eh, emakumen irudia mostru, mostrualizatu, ez? Mostruat bidulit, baina beti seksuarekin harremana izan uh -huh. da, ez? Beti egon dira, fenfatalak, ba, guapa guapak direnoiek, edo justo kontrakoa, ez, itzutu dute. Mm. Bakitago gogoratzen zaeten, hau egi e, adaz denlaetako militantei esleitutako estereotipoa, baina ezkera bertzaleko enbat emakumei, <hums> <hums> lasnekanez, deitzen ez <hums> zioten, ez, ez euskal, oza, sea, barkatu, erabide espainoletan. Eta euskal erabideetan, eta euskal iz, e, itzas e, erabiltzen dutenean duane batez ere e, medio progresistak erabiltzen esan e, egiten ari naiz referentzia. Mm -hmm. Ba, hokie egiten dutena egin dutenean askotan da e, bai emakumen irudi hori e, ondo tratatu, baina beti amatasunarekin eta yeah. sainsarekin seri kuasa duten estereotipoi garrantzia gehi ematen, ez? Mm -hmm. Ama, alaba, nobia, ez eta eta ez e, militantei, ni beti jartzen dut adibide bat, e, nahiko kritika jaso ditutonen ingurba, baina, bueno, nik irakurketa hori egiten dut. Eta da, oain dela gutzi, e, Belen nore bezpeinalba hil e, zan, eta garak, edo, obesan da barkatu. Naiz, aukeratutako e, aukeratu zuen argazkia zan bera, eta biko, bere bikotearen argazki bat, ez biak ateratzen zuen <gül> argazki batean, eta bekoaldean, azpi goitean jartzen zuen, no? E, Belen kontzuizu eparable pareja e kompainero. Ba. Ni beti esaten da nez, es, onakoa umea da, es. Barkatu? Oso sutiles da la lerin dogu Hori da, es, eneri, bueno, hasudan kritikada, ba, ezin da lortu belenen bizitza, eh, gizon horrekeekin, horren or, bizitza belortuarik eta uh -huh. ni beti esaten da, izango izangoadan ziuruenik bai kontatuko genuke norden gizon horren bikotea bainas genukea, aukeratuko. Eh, argazkiaz genuke aurreratu esaldi hori, emakume hau prozesuaren o sea, negoziazioaren egondako emakumea da, ez dakit bai, bai. zegatik ez dugu horrelako argazkite bat aute, aukeratzen, bera bakarrik ateratu endan, <hums> eh, argazki batean, ez? <hums> Beaz, oindino, bueno, ba, birpro duzitzu, bir, o sea, euskal edabidek ere birpeo duzitzen dute horrelako irriak. <hums> bai, eh, da oso interesantea iruditu jaku zelan, bueno, apurbete gizartearen, eh, han... E, bueno, emakumearen estereotipoaren gizartean emoten dan eh soziologikoa dago sartzeako e, oso interesante iruditu jaku eh egiten dozun eh dinogun eh reflexio antropologikoa tredo eh eh relacionetan eh eh idea e, amatasunarekin eta eta bizitzakentsagaz, es, eslan dauen bategas arrelacionatuta eta gero oh, oh. E, beste Osa, bizi e, kentxean e, aritxe horrek, baselan zelan e, ond nio areantakea omonstrual izatuiten dan, ez da, ikonografian, oh, egon? Eh, Ho, hori bai, da, e, e, bueno, patriarktuak esaten diguna da, e, emakumeak garela, emakumeak, E, bizitza eman du, dezakega, e, bizitza sortu dezakegun enean, mm -hmm. alergia, amak izan gaitazken, enean. Yeah. Eta hori da, emakumea egiten gaituena, ez? Mm -hmm. Beraz, e, gatazka armatotan gertatzen dana, eta gatazka batez ere talde armatotan dagoen emakumekin gertatzen dana, da badiruela, ba, autu bat egiten dezula, mm -hmm. ez? Edo bizitza matea, edo bizitza akentzea, ez? Mm -hmm. Kontradiktorioak izango balira bezala, ez? Mm -hmm. Eta hor duan, e, e, ze dirudi, Ba, bizitzak entzen duen subjetu hori, ezin duna bizitza eman, beraz, izan behar da e, sanginariago, bestea, eh? sí. baino sanginariago. Eta hor da, sortzen den, e, diskurtzo oso patriarkaldak, mm -hmm. e, egitan ez dala horrela, da, e, bai ez tartu dezakegut zerratik, norrelean e, talde armatuetan batez ere, oksidenteko talde armatuetan emakumeak ez ez duten e, umeak, ez? Mm -hmm. Zinen hau bada errealitate bat, baina ez duz erikusia diskurtzo diskurtzo rekin, ez? Orduan, e, eta eta adibidez asko, ba, Espainiako edabidek asko elikatu duten diskurtzoa da, ez? M ze zanginarian dan, zentxarra da, askoz gehiogu gustatzen saio iltea e, gizonak baino, ez eta bandatzean badago hori, ba, sue sue emakumea den diskurtzoa. Mm -hmm. Esaten diogula, dio mm -hmm. neska horri, bueno, ba, emakumea zu bizitza ukat kentzen duzulako eta bizitza ematen ez duzulako. Mm -hmm. Naiz eta hau egia ez, ez den, ez? Mhm. Mm bai, gero gero beiten, ba, be daitean errepazu interno sue ba, repasu hain maskulinizatu dauen espazio, e, Euskal Herriko espazio publiko hontan eta pribatuan, ba, e, ze estereotipo eraikitzen diesan sozialki e, uh -huh. bai tradizioak eraginde edo bai patriarkatuak eraginde ze ba, estereotipo edo eraikitzen diesan, ez da? E, Kontabaldoskuzu apurbet horren gainera? Bai, bueno, ba, patriarkatua bertan badakigu ez, banatzen dala batetik esparru publikoa eta bestetik eh, esparru perri esparru pribatu horretan emakumeak egon behartie, esparru publikoan gizonak, ez? Mm -hmm. Eta esparru bakoitza baditu bere saugarriak, ez? Esparru pribatua zaintza da zaintzagunea da reproduzitze reproduzitzeko gunea eta bestea da produktibitatea, militantzea, gizona, ero, eroitasuna eta abar, ez? Da ni beti esaten dut gadaskarmatuetan espazio hauek are eta polarizatua hauek daude. Mm -hmm. Hau da, gizona izatea batazka armatu batean, eskatzen gizontasun eredu askoz hermetikoa mm. Eta izatea, emakumea izatea, emakumeagoa gua izan da, da ez? Portuan euskal herrian gertatu da dana, da genero identitatea bera, askoz eh, eh, hermetikoa gua eta polarizatua mm. e, izan da, ez? Beraz, esparru publikoan, egon diren, eh, emakume askori eskatu diegun, E, ezaguarriak asko sorrotxaguak e, e, izan dira. Mm -hmm. Eta liberean esparru pridatuari eskatu diziogun rola asko e, ermetikoagoa. Ni beti jartzen dut, adide berdina. Eh? Militantea, ez da, e, esparru publikoan dagoen subjetu e, neutro bat, zeinetan ez dobehar ez ebez. Mm -hmm. Militantea esparru publikoa elikatuta, joan behar da, mm -hmm. zainduta behar da, eta esparru prilatura e, etorri etorri behar da berriz zaintza jasotera berriz elikatzea mm -hmm. hori edo zen militantzean sortzen den gauza bada, kontua da gataz atean militantzia bera, edo borroka bera ez du laetenik mm -hmm. hogeita lau hor duko militantzea danik berizak zultaimeko militantea deitzen mm -hmm. dio torri, mm -hmm. ez? zuk ez dozuk landestatean erabakitzen E, orain militantzen dut edo eta orainoa zinemara normaleanez. Eh? borrokarmatua be eskatzen digu hogeita la orduko militantzia beraz ere eskatzen digu hogeita la orduko zaintza mm -hmm. Ez ordun horregatik baiizatzen dut, bueno, birpentzatu arrisugula ere dehin gatazkartu hori ukatzen denean, ba, bai birpentzatu harugu espar publikoa eta pribatua eska eh, eskatu dizzkigun ezaugarriak eh, eta gure generoan nora. Sortu, sortu dugun, ez? Gizonei normalean, edozen e, gizarte patriarkalean, indarra esleitzen diogu, ez? Eta indarrarekin, zer duten esau garri guztiak, e, ematen dizkiogu, ez? Bagataskar matu haguan, aregiago, ez? Gizona ezin dune garegin, edozen, e, gizarte patriarkalan, baina gizarte gataskatu batean, askoz gutxiago, ez? Ja. Mm -hmm. Eta, em... Eiten dozu, es eh, eh, se, eh, eh, etaki, o sea, emakume eta kidiarene evoluzio bat ikusten dala es, amarkada asko amarkada, es. Eh, expliko apurtzueet, izen da gozada bat irakurtzea, ze motibazinoka sartzen da eh, emakume bat eh, eh, talde armatu batean Euskal Herrian. Ze motivazio ditu, zergatik sartzen den, eta apur bat ere eh, lehen esan dozun moduen militantzea, full-time militantzea hori, zelan integratu edo saiatzen den, integratzen uh -huh. eh, oso eh, talde maskulidoan noa dela, eta bakigu Euskal Herria <laughs> zelako da, nez? Ez o sea, eta apurtzueet haber. Bai, bueno, ni beti izatean dut eta beti gustatzen zaitu remarkatzea hori nek ez dudala etaren historia guztia mm -hmm. e, analizatu, beraz, igual, kontatzen dituen gauzagatuk ez dira aplikagarriak mm -hmm. beste kontestu batera, ez? Eta hori mm -hmm. bai kontuan hartza guztatzen, guztatuko litzaidake. Motibazetara begirean, ba, normalean, e, imaginario sozial bat dagoa, mm -hmm. e, E, edo zein gata matuan, ez? ez bakarrik uzkal erriko gata azkarmatuan, baina e, badago oso imaginario patriarkal bat ezaten duna emakumeak sartzen direla e, borroka armatuetan, ez talde armatuetan gizon baten atxetik, ez? Gizon bat eta maiten mentzen direla eta ara zartzen direla e, bueno, beraren atxean, ez? Eta, eta horren inguruan mila gauzidatzi dira literatura, pelikulak eta barez, Eh, el logo pelikula ni beti ekarzen dut sí. eh, burura, ez? Eh? Borre inguruan zerbait ahipu egiten dira Kasua, egon daitezke, nola ez Zergatik ez, alderantziz baita, ez? Eh? Baina ez dira benetazko eh, motivazioak, ez benetazko motivazioak, motivazio politikoak dira, eh, analizatu izan dituan urtetan, ba, dibidez, ba, ba, gizartean zegoen giro krispante horri aurregiteko, hau edo aurregiteko beharren gatik zarten ziren eh, emakumeak, Eh, etan, Euskal Herria independiente bat nahi zutelako, sí. baina gero ere bazegoen beste motivazioa generoari begira uh -huh. Ego, generoarekin zidikuzia duen motivazio zuzena da, eta hori da ba, azkatazune, makun me horren or, askatazunaren beharra. ez, mm -hmm. Ni beti jartzen dut Dibide berdina eta elkarrezketatu noen e, emakume batena, beak ezaten zian. Ez? Ni bijuten nintzen herriko plazara egandetan eta ikusten dituen hortxe e, emakumeak, gona, gona, horrekin, e, bere umekin, bere zenarraekin, eta ni hori ez nuen nahi Euskal Herri dako. Mm -hmm. ez? Eta Euskal Herria askatzea nahi nuen, eta hortaz ere hori e, bai izan zen Nere, neretan sartzeko motivazio bat, es. Mm -hmm. Beraz, badaude motivazio, esan genesa ke, nez, politiko mainstreamak hoyek, ere goize mm -hmm. dituena eta gero bai daude, mm, generoari begira motivazio espezifikoak. es. Edo gero ere badare generoarekin sei ikusia duten esperientzia motivazional. Ni kontatzen daudeti emakumeenik elkarresketatu nuen emakumen kasu bat, e, emakume hau eh, aurdun e, eh, zan frankismo garaian. Eta orduan, e, frakizmo gara jandak iztenez, ba, e, abortoa edo, bat bekatua zegoen. Eta orduan, beraz, pasa, beraz pasatu zen e, iparraldera, bertan e, abortatuzun, eta e, refugia, etako errefusiatu bat zuen etxean gehatu zen, Bueno, ba, bortua zioten bertan, eta, bueno, ba, saintza behar sunbitartean, eta beak ez du, ez? Ni, ezaren alde, banengoen urte bietan, baina bizitako esperientza oien gatik, eta sagututako zendo e, e, oien gatik, ba, hartu nuen motivazioa sartzeko, ez berez, badaude ezberdinak diren motivazio batzuk, eta je, e, emakumeak dituztenak, ez? Ezakite erantsunduan du eh, que bai, no ilegaltasunan edo clandestinitatean, ba aizpatasun hori eh aurkitxeak edo gerobe baegoan eh orduko denporatan be ba apurbet mayo del 68 eh, des eh, prozesu descolonizatzaileak eta gero Ameriketako eh, eh, ba, feminismo baltsa edo, eh, esatzen dana da apurbete eh, horrek be ideologia sortu ban, eh, si igual amén eh, Euskal Herrian Bai, ni Euskal, Euskal herriko kasuan, e, burgoseko prozesua izan zala emakumeentzako aztu sait leenao izatea e, kladea. Ez ja. burgoseko prozesu horretan hiru emakume paituak izan ziren. Hiru sí. emakumeiek izenda bizena sakate. Orduan emakume askorentzako izan zan erreflejo bat, ez? Aiba, hortxe ere dade emakumeak. Hortze emakumeak badare nik ere lekua auket hortze. Ja. Eta hori bai izan zun Kriston e, e, efektu Eh, empoderatzea emakumeentzako. Egia da, prozesu deskolonizatzera, begira izan zala kriston revolziboa Euskal Herrian militantziarako eta orte oso interesgarria da adibidez, eh, baetan barruan zaren emakumen kasu, kasuetan, ez, ba, ba, ba, piskat ba, argelian edo, edo beste lekutan ere biltzen zirelan beste emakume batzuekin, armatutan ere egondako beste edo zeuden, beste emakumekin, eta hortze, sortzen ziren, es, e, generoestabilako zeinterrezgarriak mm -hmm. e, ziren, ez, ba, indarkeria sexualen inguruan nola nola burregin, mm -hmm. e, bere emakumen demandak nola zartu talde armatuetan. ez, adibidez, mm -hmm. El Salvadorreko e, gatazkara begira, guatemalako gatazkara begira, ba, bertan emakumeak, ege meleneko emakumeak, beste emakumeak, bazituzten bere emakume estrategia E, talde armatuaren barruan. ez. Beraz, gune hoiek, zinetan, biltzen ziren, batzuk eta bestek, lagungarriak izan ziret, ziren, etako emakume askorentzako, ba ere, identifikatzeko, ba barruan, zen emakumeak ez dute bakarrikan poan pairatu patriarkatua, beziketa, eta barruan sí, ere sí. pairatu dute patriarkatua, bera, ez? Beraz, gune hoieko zintezgarriak eta oso baliagarriak izan ziren emakume askorentzako, ba bueno, aliantzak, sortzeko eta ikastrasteko. Bai, eta, bueno. eta interesgarri hori, hori puntu hori, ze HNB eurozentrismotik kanpora BE, be feminismoa a a purbet eslanen zalen beste lurralde batzuetan e, feminismo mugimendu hori esauteko, e, ez da? Bai, bai, bai. eta egia da, ba adibidez, eh, Amerika Latinako adibideak, igual gehien agurtu dituela tudanak ditu direlako, ez? Baina hango urteietan, ez? suren borrokarrmatuak oso ezberdinak ziren mm -hmm. e, Euskal euskalherrirako begirak, ez? Mm -hmm. Azkos gehiyo badia esklandestinitatea beste modu batez funtzionatzen zuen, Oiana basan e, klandestinitatearen atal oso garrantitua berez, mm -hmm. Bizitza bera beste modu batez kudeatzen izan, amatasuna beste espazio batzekan ze armatuaren barruan eta hori os esan santan ikustete makumea askorentzako e, bueno bai ikusteko Igual Occidente ditu izan dugun hori, eta borrokar uste dugu askoz progresista guazala, ba, igual ez lain progresista, yeah. ez? Eta nik elkarri esketatu izan ditu badideaz e, pare bat emakume, ez? E, bikasuk bat e, lehenengoetan egondakoa, eta gero nikarakoara juntzala borrokar matura, eta bestea lehenengo euskal herrian egonda, eta gero El Salvadorrera juntzala, El Salvadorreko guran e, e, partartxera, Eta nik biti aldezen nian, ez, barriintasun, jeneru aldetik, ez, barriintasun e, ikusten zenutzen, borroka ba, batean eta bestean, ez, eta haurek, bueno, bakoitze ba, kontratzen ziren gazabatzuk, baina aso argizuten, ez, e, Euskal Herriko borroka generaldetik edo eta generaldetik ez zelazko az aurrera duagoa, efe hmm. baino, hmm. edo zandien nizta baino, bat ere ez, ez, ez? eta orduan imaginari hori ere apurtu behar behar dugula, ez, esaten mm. duenean ez, ez kison horiek, eta feminista da, bona, eta esan feminista izan, mm -hmm. organizazio patriarkal bat e, izan da, ez, mm -hmm. nola ez, bertan emakumeak barrun bere borrokak egin dituzte eta bere borroka irabazi mm -hmm. dituzte, ez, baina hori esatean, ez ezako oso oso arrizkutua da, zen badirudi ez, eta horren atxan dagoen diskurtua da, Espanya bada matzista, Euskal Herria ez da matzista, eh? <laughs> eta hori oso, oso Manikismo. mingarria garria eta matriarkatu idei horreak zinzerikuzia duen, ba, imaginario gesurtibat da, besterik eh? Vai, zuin, eh, ez, eh? Bai, eh, eta zuin, esantzen zuenean ez, patriarkatua eta barruin, eh, zegoela, eh, ez, eh? zelan eh, oso interesgarri dut iota, itenduzen analize, evoluzioarena, amarkada desberdinetan, emakumeak eh, bertan daukaen papela, eh? ez, eh, aldo zelan aldozu explikaupur, ez zelan enpoderatzen zelan, azten da feminismoa eh, eta barruan sortzen, sortu bazen zen, edo zer, zelan mm -hmm. mm -hmm. Bueno, nire ez atendot, ez, eh? eta ez da kontu aislatu bat, baiz, eta gizartean mm -hmm. ematen diren mm -hmm ez da baidak ere hortze <gül> e, ematen dira, batzutan eskalen hau, bezabatzutan pixkat e, e, geroseago, ez? Baina bai egia da eta e, etako ba, batez ere e, idazkiak aztertzen badituzu modu kritiko batean, <gül> eta behiraz feminista ba ikusi dezakezu, ba, zen momentuetan ba, zuzendaritzan edo, sartu zartuzan edo ez, jenero e, ez da <gül> e, <esta> baidak, ez? <gül> e, eta ni, bueno, ea ba, e, bidatukatzea, aita txaldera, ez. Ba, etaren e, zorrean ikuset e, irurogeita sortzian, igual urtea gaizk esaten ari naiz, ez. Ba, bertan etak e, idatzizun adibidez, e, idazki bat, ba, bueno, ba, e, bere, bere jaiot, jaiotza esagurazteko, edo, mm -hmm. eta, bueno, bertan idatzini azki bat, deitzen zala kartalos los ez. Da, mm -hmm. ba, honetan, agertzen da, paragrafo oso-sor txikitzu bet, mm -hmm non eh, emakumen askatazunaren inguruan hitz egiten dute, oso perspektiba marxista bat, eta, zez? Mm -hmm. pues emakumen langilea, ama, ama salario bat beharduna mm -hmm. eta eta eh, eskutitzau bigarren edizioat, dauke. Eta bigir, bigarren edizio horretan paragrafo hori kentzen dute, ez da gertzen. Yeah. Bera zer somatu dezakegu hori, hortan, ba, bueno, ba, paragrafo hori, estaba ida sortuzula. Mm -hmm. Polémica sortuzula eta konfliktiboa izan zantzala, ez? Mm -hmm. Zer gehiago ikusi dezakegu paragrafo horreta? Ba, ikusi dezakegu igual momentu horretan, eh, botere maila horretan, ba feministaren bat basegoela paragrafo hori, sinoa ezena. Ezalako, aterako, ez? Mm -hmm. Orduan ba ikusi ikusi daiteke hori, nola asiera bateanaz, ba emakumeaz itzegiten ari zirenean eta niote duzen, duzu Eskala Herriko emakumeaz itz egiten zuen baina ez etako emakume militanteaz mm -hmm. eh? ba ama haren inguruko irudia eh, indartzen zen geroxeago eh emakume langilearen eh, irudia eguntzen mm -hmm. sartzen eta azkenik emakume militantearen eh, irudia ez badago interbjuun ere elkarrizketa bat oso interesgarria ana hiru emakume E, eta ko hiru emakumei egindakoa eta bertan eh ni beti gomendatzen dut zen 1982 da, e, elkarresketada eta zuk, gaur egunean jakurtzen baduzu badirudi egungo emakumeak ditugun arazoetan hitz egiten ari direla eh mm -hmm. eta bertan bueno ba galdetzen zien emakume horiek bai esaten zuten ez ba? eta eduki behar di postura bat desioa begira, arabegira sexuari begira mm -hmm. abortuari begira beraz horte bai ikusten da Ba, demanda batzuk maiganean jartzen ari zidela Ez gero, demanda horiek zenturtu darte kanalizazuen ziren edo ez Hori jada bestu ez tabai mm da -hmm. Baina egia da, bueno, ba, dibortzioaren inguruan posizionamentu publiko bat eukide darko zuten Abortuaren inguruan, bebai ez, eta aktak begiratuta Horren ba, inguruko ez badare barrun, bai. Mm -hmm. Baia ez askematien ba, eta aprube marxista izenik da orduko marxismoa ba oso sentratua hegoan e, klase gatazkan da igual e, agien e, beste, beste puntuak alde batera etxie biesan eh bueno buenos e, e, joan eta e, e, e, e, e, e, mm -hmm. e, se aprube dinogun eh praktikara edo zuke entrevistatu dosusan pertsonek, omakumeek zelan, e, zelan ikusten e, bien e, Integrazioaetan izan e, bisipenak berton e, euren genero ikuspegitik ze konflikto ikusi ebiasan eh dinogun strukturala integratzik orduen edo hmm. Bai, bueno, integrazioan sartu baino lehen oni beti esaten dut e, berez preintegrazio edo deitzen dugu horretan emakume batzuk e, ostoko asko arkitu zituztela eta ezin izan ziren integratu, beraz, mm -hmm. esperintza biek ere maigaineratu barritu gugu, ez? Emakume izateagatik, kasu askotan, integratzea saia eta askok ez zuten lortu integrat, integratzea, ez? Baina, bueno, jak ikusita pixkat, e... bueno, zartzeera lortu zutenak, egia da, ba, imaginarioan, emakume baten bat e... borrokalaria, ez bat ere e... normala, E, orduan bai bilatu zituzten edo estrategia batzuk ba pizkat sartzeko, ez? Batzuk zertas baliatu ziren ba, beste emakume baten laguntaz. Jadanik sí. barruan sagoen emakume baten laguntza bilatu, eure eta hauren bitartez sartu, ez? En askotan eh bueno, ofizialki daitezena katzadore horiek normalan gizonak bilatzen zituzten, eta orduan ba asko zaiago esan emakume e, asko horentzako, inkluso ditugu eadide batzuk e, zenetak emakume batzuk e, leku estetik bestera, herri batetik bestera mugitzen ziren bertan kontaktu bat zutelako eta emakumea zelako, eta orduan bere sartzea e, asko zerrazago zelako. Kaso askotan ere beste ostopo bat korkitu zituzten eta horik izan ziren familia. Eta familia ez modu politiko normal batean, batitu izan da una familia. Ostopo bat izan da, ez dindu bokadoz, familia espainiala zuen edo familia fascista zuen. Eta kaso askotan, askoz errezagoa da, ez familia zuen ulertzen emakumeat kalean egon behar zala. Ordu, normalean, integrazio guneak kalean, dara, da, emakumei, kostatzen zaie, e, leku hauetan egotea, ez? E, etak, hazi zen urte, hazi, bere borrak hazi zen urteetan, normalean, badibidez integrazio espazioak, baziren unibertsitateak, baziren poteoguneak, e, edo, hazi ere, mendimartxak. Eta, bertan, normalean, gehien bat gizonak mm -hmm. e, gisonak zudeen, eh? ordu neumak gume askorentzako saia zan leku horietara eltea. Mm -hmm. Zagitzu ondo erantzun dut. E, gero, gero, e, ba, bueno... E, gero, ba... parkatuet puntu bat, ez que, irutzat oso garrantzitza ulerteko ere integrazioa. E, Kaso askotan eta hau bakarri sortzen da normalean, klandestinitatean, e, Eh, daren kolektibotan o mugimendu zeletan ez da asko ez asko jertatzen, baina egune askok baliatu izan zuten eh, momentu errepresio momentuak eta barruan sartzeko. Mm -hmm. Zergatik, ba normalean eh, errepresio handia dauenean jendea aitzilotzen da eta orduan ni beti sarean ut oso punto pos pos moderno batean, edo, eh korpuchak sí. ber dira. Mm -hmm. eta gorputxoiek behar direnean urgentziazko militante berriak behar dire, mm -hmm. eta orduan, e, bueno, ba, eskakizunak edo integratzeko exigitzen ditugu norma simbolikoiek erlazatzen dira, eta orduan asko zerraza hoa da e, sartzea talde armatuetan, mm -hmm. eta momentuietan bai ikusi dugu normalean emakume gehiago sartzen direla edo zain egoera kakotzen artean, normal batean baino, ez eh? uh -huh. e, Tal bat ez duin eh? eguenan uh -huh. normal batean militatzen, baina, uh -huh. bueno, pues... Bai, gero, gero baten barrure, estructura barrure sartute, horbe claro, or, género erlasiño batzu sortuko dizez, ez zah? Ba, batetik igual eh, gizonak eh, milize servizio militarrain da bienak eta orduen seos ergea kontroletan da bienak, emakumeak itxia orduen eh, formasiño hori behin beha dau, hor duen eh, potere bat edo eh, eh, dinogun euren eh, eh, artean be esterotipa zinio eh, projektsio bat ematen da emakumenganako ganako edo, zelan, zel, hori zelan eh, persebidu da zu? Bai hori da, eh, lan enbanak eta seksual bat, orse, bai, orse. bai sortzen da, eh? <laughs> eh Zan duzunean zerruizio militarrena, hori zait burura abunde bat, eh, ni bueno etaren akta batzuk irakurtzen topatunean eh akte bat esaten zutena priorizatuz eh, o sea, eskatzen zutela eh Euskal Herriko gudariei zerbizi militarra egiteazenori gero lagungarria izan siteke eh, bueno, militantziarako eh ez beraz Eta buruan zeukan militante hori ez da emakumea, eh? E, zorrize militarre da juteko ez dan emakumea. Beraz, bueno, bat, txetxolokeria bat, baina bertan imaginarioen eraikuntzak ikusi ditzak Baile dugu. E, gero, peruan, ba, eria e, da, Kriston e, e, aldaketa gondala, es, baina ziera batean, bai eh, oso sexu o sea lan banaketa sexual oso handia eh ba eta hori bad tes ere ikusten dak landestinitatean eta eta erbestean eh? zeinetan normalean komandu kidea den hori gizonak dire eta, bueno, ba, zaintza edo logistika esan denezake, <gibar> logistikarekin zer ikusia duten e, lagak emakumei esleitzen ziren. Baina hori, ez duzen nahi emakumeak lasai asko horrelako banak eta e, hartzen zutela, baizik eta resistentzak ere e, e, sortu zituzten. Niko goratzen dut, eta beti kontaktun dut adibide hori, ba, emakumeat, komando batean zegoena, banik, berarekin eh, izketan, a ber, ba, bueno, senolako esberdintasunak topaten zuen, berak zaten zidean, eh, bere egunerokoan, normal, normal, bizizuela eh, bere militantzia beste gizonekin, eta bakarrik eh, nabarituzule ezberdintasuna ba dibidez, eh, bueno, ba armetako kursilloetara mm -hmm. eh, gombidatua ez zenean, eh? yeah. normalan, eh, bueno, hartu berbazan, erabakia de komandoko nork doa eh kurs honetara ba normalean emakumea izen et, donbola horren barruan mm. egoten eh ta daik ezaten ziren, ez? Koesque armak ez dira gizonena. E, bai egin nesaken segimenduak, bai egin nesaken beste gauzak, baina eh armen erabilpena gizonen e, estenatokia mm. estenatokia da. Non narkitu daiteke bai ez berdintasun hori? Ba, erreprizioan eh baita, ez? Barruan, ba urrura begira E, adibidez eta politiko-militar eta eta militarren artekoan austura egon zenean, haustura eto ribaino lehen, kriston ezta bai da politikoak e, egon ziren ez? Sí. Eta niri kontatzu ziaten, e, kartzelan egon datoen bakumaskok eureio E, eztabada hoien berriak ailegatzen, eta ni <gülüyor> pentsatzen noen gartzelako kontua salak, eta gizonekin itzegin, gizonak bai kontatzen ziren bai, behi ailei abokatu enbitartez zaskutitu enbitartez e, bueno, ba modu ba gartzelan sartzen ditugun gauzak sartzeko ditugun mila <gülüyor> turki horren bitartez, ailegatzen zilela eztabai ez da, emakumei egiaz, eta hori zergatik da, emakume eso gutxiagoa zirela eta hor ba ziren hain erre relevanteak bere posizionamenduak ez? eta preso irudia gizona zalako mm -hmm. ez orduan batzuk esaten zilea mani hau ideaz eta militarren e, e, jarri dintzet danik esaten nioz zegatik bueno ba ne, nahi ne iru lagun hor jarri zilea delako geroia ateran eta irakurri eta posizionamentu politikoa jakin duenean bai boal bai politiko-militarren eta militarren gratu nintzan baina momentuan egia dara baki hori Eh, ba beste kondizioetan hartu izan nula gizonekin konparatuta, eh? Uh Et -huh. uh -huh. eta eh geratu talen alderatuzet, sortzen da eta barruan sortzen da talde feminista. Osea, sortzen da eh, eh, komando es eh, mistoa. Ez dakit, ba, es sortzen da edo ez eh, dakit. Bai. bai, badare Ba us. badare komando es mistoak, bai. eh orrela enuntzeatuta Nieti esaten dut kontuzonekin, zen badirudi esaten dut gunean komando ez mixtoak edo makumen komandoak baditu gula kurde nirudia. E, eta direla, emakumeek, ni ez ditut horrelako esperientzak aurkitu eta barruan, ez dut esaten egonez direnik, ez, e, ni ez dot dana, dana ikertu, baina egia yeah. da, batez ere lenengo biamarkadetan eta barruan ba zegoela formula organizat organizativo bat gero aldatu zena irukoak deitzen zirena. Sí, irukoak sí. ziren struktura batzuk eh, normalean hiru militanteak sortzen zituztenak komando modukoak baina eh ez zen susendaritzatik sortutakoak alegia sun, susendaria sí, sí. esaten eh, arabako komandoa baiziketak betik sortzen san irukoa eta orduan integratzen zenetan sí, sí. eta hori bai sustatutzen eh no las beti gorara egindako prozesua deni, mm -hmm. ba emakumen komandoak mm -hmm. e, sortzea berez ez, ba iru lagun elkar elkartu eta orduan sortu hiruko bat eta hiruko hori bakarrik emakumena esan, Orduan horrelako esperientzak bai egon dire eta bai egondira ba gai ingur Baten inguruan sortu diren eztabaida feminista, eta emakumeen esta baida, guadidez, mm. abortuaren, ara, abortuarekin zer ikusia, ja, de hecho, atentatu bat egon zan, mila de atzion da laurogeita, uste dute, laurogeita zeian, ez eh, da, begitatu nu, nuke seguro, eh? Mm. eh adibidez ginekologo logo antiabortista baten etxean. Mm -hmm. Ez, orduan hori emakume batzuk egin zuten, etako emakume batzuk egin zuten, eta hori bai zan ere zakea atantatu zen e, izan zala. Baina beti esperientzia doiek ez dira zuzendaritzatik etorri, bai eta betik sortutako esperientziak izan, izan dira. O, nik behintzat horrela atopatut, igual ba, amaru urte barru, edo goztorte bat zurru ikusten dugu bai emakumen zuzendaritzak dela baina orain arte nik pintzatzen dutarkitik. Bai, aproksimatu da, zure eh, ba, militarismo balore batzuk edo gozaslaetan eta eta apurbet, eh, ba dinogun e, struktura goitik berakoa edo e, eukiela, eta betik eh, organizetan sanean geusea, apurbet ba, e, ba, dinogun horizontalagoa izan liteke leikela eh, organizazio zer hori, ez? E, militarismoa beres e, patriarkala da. Hala, bai. esagutu dozuz beste... Bai, bai, eta bai. Bai, bai, <laughs> bai. Eta, bai eta bai. Bai, nengo dudari gabe. Militarismoa berez, eh, nik ez dotezatenari eh, armen erabilpena patriarkaladenik denik. Bai, ziketa, sistema militarista bai. patriarkala dena. Eh, beti, jakin behar, ose, eukibar dugu, eh, talde armatu bat jerarkikoa esan behar dela, errepresioa horrela eskatzen nubelako. Uh -huh. E... Eh, Erepresioa dauenean komando ba, man batzuk egon behar dire e, eta hori organizatzea asko saiagoa da modu oso ango genezake asoz azambleario baten mm -hmm. informazioaren kudeak eta kontrolatua izan behar da, ezin ez, ez, ez du e, jende guztia informazioa uki ez jendea mm -hmm. itzilotua izaten da eta itxilo eta horretan babaakegu torturak beela tortuaabiltan kantatzen da eta orur informazioa kontrolatu behar da informazioa eh batzuen eskuetara geratzen da, beste batzuen eskuetara ez dira llegatzen eta hori da militarismoa beraz, ez? Mm -hmm. e, bizitzaren jerarkizazioa eta e, militantzaren jerarkilizazioa mm -hmm. e, eta violentziaren kudeaketa. Eta claro, mm -hmm. eh e, violentziaren kudeaketa es patriarkala izateko ez izateko e, behar dugu sistema politiko espatriarkal bat. Mm -hmm. Beraz orain arte ez dogu gau wow. Hortunez, ez, ez da posiblea, orain arte, esperientzia hori modu feminista batean e, bizitzea, ez? Biolentzia bera eta barruan ere, e, egon da, biolentzia seksuala ere ez da, ez? Mm -hmm. Eta niago esaten duanean, jende batzuk esaten dit, baina nola esaten duzu hori, eta nik esaten duan, esker, esker edozein eskerreko mugimenduan, emakumeak biolentzia bairatzen dugu, eta barruan baita. <laughs> <laughs> ez hori ez du esan nahi eguneroko gauza izango zenik hori, klaro, e, ez du esan nahi hori baina gonegondar, eta horren nintzen e, bai, bai txegin behar degula, ez, eta bai txegin behar dugu, ba bueno, ba gure kultura politikoan, euskal herriko kultura politikoan, ba militarizazio hori eukidun ondorioak ez, eta gure mugimendu sozialetara begiratu behar dugu, eta bueno, artea asambleerismo hori, ere az, momentu askotan apurtu izan izan dugu ez? edo mm -hmm. praktika politiko militarrak izan ditugun mm -hmm. edo gure kultura politiko bera nik askotan nagoanean bilera baten eta ikusten dituan forma batzuk ez dut forma bat militarrak dire mm -hmm. eta, bueno, ez da pasatzen ez, ez gure kultura politikoa da ez? baina gure kultura politikoa eraldatu daiteke eta ez? Ez, ez, ez du gaizki, dana gaizki izan beharrik igual gure kompromismaia asko zondiagoa da beste kultura batzokin begiratuta, ez dakit, ez baina berez bai uste dut militarismoa gure unbizitzar eta gure praktikoan politikoan integratuta agundela. Ja. Mm -hmm. Gero, e, bueno, jana etxe barretagaz batera, ba, emakumea eta kartxelak eh, ikertu indosu ez, ez da? Eta mm -hmm. zer, zer esan esanik apurret, bueno, e, kartxelat dies, ba, gizonen txako espreski pentseta dauzen instituzio baitxailak edo, ez? Eze testidantza edo, zer, zer, zer deklarazio ze declarazio iotzu... Ba, kartxela negondi esan etakideek eh, eh, edo? Bueno, ba, gartxela bera, bai, beti esan da, estruktura eh, patriarkal bat, jaganik segitzen izaten nere ekaxun, no, eh, beira, oianatanen artean, kriston interesgarria esan gure, artean sortu ziren, ez da ze, oianan, Azken hamar amarurteako esperientziak hartu izan ditu Gartzela eta ni coreain dela 50 hamarreko esperientziak hartu ditut eta Gartzela asko aldatu da mm. e, e, Gartzela asko aldatu da eta presu politikoaren tratamendua ere asko aldatua Nereka zuan, eh, ba, nik pepatu izan ditudan esperientziak oso esperientzago horrak izan dira, eh, gartela bera oso leku infraumanua zan, mm -hmm. baina nekazun adibidez, eh, dispertzioa eh, esan existitzen. Beraz, eh, zenidearen eh, idei hori, eta zenideak egin behar dituen bidaio horren esperientiak eta sufrimendua esan eh, erdigunean egoten, oianaren kasuan adibidez, Bai, bai ez, e, mm -hmm. zenidea bera inberdituen kilometroak, e, presoan hola bizitzen duen hori, e, nik kelkarri zekatu dituen un emakumeak, baia komunetan bizi ziren esaten duenean azdot e, modu romantiko artean esaten nari, ez dut esaten nari hori zaila esenik, ez, eta zarto mm -hmm. esenik, e, represio handiak jasaten zuten, tortura handiak e, jasotzen ziusten, eta gora oso latza zen, baina egia zen, beste modu bateko organizazioa, E, zegoela. Ez. Gartzela nere kasuan nik elka er, astartu emakumeen kasuetan askorentzako eta eta oianaren kasun esango dute baita ere, e, gartzela emakume baliatu izan dute feminismoa esautzeko eta lesbianismo eta praktikal lesbiekoak e, izateko. Ez, e, e, zuen imaginatu eta nik bete izan dut zuen imaginatu amar urte, klandestinitatean egon emakume bat inetan ia ez du e, harremanik izan beste emakume batzuekin. Mm -hmm. batean da, bertan emakumez osatuutako gizarte bat mm -hmm. ez mm -hmm. edo infragizarte bat e, dago beraz asok bai ezatu ziate Balandzen markatu bai gartzelan eta bai erbestean e, feminismoa e, ezagutu zutela ez hm Esa, hau ezetan dut ba, bizkat geratzeko gauzarik politena no, ez eh? mm -hmm. bai hitz e, e, egin genezake ba kartzelaren e, alde ilunaz esko dakigun eta zere mm herri -hmm. horetan ez eh? baina pizkat ba nota positiboa ateratzen aldera ba bai baliatu zuten emakume askok eh feminismoa jasoteko Eta zentzurretan, adibidez nik ahe astartu dituan urteetan, e, emakumen gartzelan ematen dan fenomeno bat, eta gizonen gartzelan ez den hain asko ematen, ba gizonen gartzelan normalean e, gizon militanteak e, zeuden, batez ere, eta emakumeen gartzelan basa den asko emakumen militanteak, baina baita eitzeko hanreak, Mm -hmm. ez kolaborazio... Bueno, bertan ezen kolaborazio egitza erabiltzen, es? baina kolaborazioa batik egitean, oza, sea, gartzelan zeudenak, ez orduan bai bigenerazioen arteko aliantza oso interesgarriak ere sortzen mm -hmm. ziren. Mm -hmm. Oso, ondo, oso interesgarriak, e? Eh? <laughs> bueno, eh, eh, ba, suriñe, <laughs> ba, jango, ara amaitxuten. Amaitxuten elkarrizketa eta atzerengo galdera iteko apurbet konklusio moduen eh, Eh, ba, se, gomen dizo deo, se, nola no ikusi beharko genituzke etorkizunezko borroka armatuak, eh, begira feminista batetik? Se, se, se, oroar. Oroar, oroar. <risa> bueno, ba, oroar nikuzede, eh, eta beti ekartzen doz kordistaneko eh adibidez nik uste dutulan emakumeen parte ide transmisifikatut. Mm -hmm. Mitifikatzen egunean mm -hmm. eh horrenatzean normalean esencializazio badagoelako eta Mei. patriarkalizazio badagoelako, ez. Mm. E eh, ermakumeak borroka armatuan mila estrategia sortzen dituzte, kurdistanen oso argi eh, ezagut, dugu baina nik adibidez eh, eta nik kurdistarengo gasuarikin oso harrituta nago, es jendea badirudi emakume librek direla eta nidek esaten dut, barkejaztu baina gura batean daude, beraz bere bizitza ez da arrazo, es bai egia da katazkarmatuetan emakumeak borroka armatotan mila estrategia sortzen dituztela eta enpoderatzeko balio Ba handia duurtla baina borrok armatua oroar ez da leku erosoa eta hori bai kontuan izan behar dugu ordoan mitifikaziorik ez, eta gero bai ikuste dut ba, entzun behar dugula dugu asko emakume hauek eta hau udiibidez e, Euskal Herrira kasura harttzeko emakumeak kontatu behar dioguten entzun etzu behar dugu. bestetik bai uste dut gizunak beretabaida propio bat egin behar dutela. dula. E, beharrezkoa da maskulinitatearen, eta, bueno, ez duguitzegin, ez, baina, bai beharrezkoa da maskulinitatearen irakurketa bat egitea, ze puntura arte eta senolako gizunak sortu izan ditugu Euskal Herrian, eta, eta bueno, nik ustotu badela garaia, hainbat gizon, eta hanbat dinoza hori honik ditzen dio dan <risa> modun, ba, pausua, atzera pausua bat emoteko, eta, eta benetan, bai irakurketa horretan, baskoitzak dituen erantzukizunak, egin. Ba, bere gain ez eh? Sorrelako neriazkotan, ba, kritikasko indirat, eh? Eta, bueno, kritika jaso behar dira, eh? Zaten uh -huh. niko sopuzi nago jasoteko, baina batzutan jatzo ditudan kritikasko oso misoginoak, eh? uh -huh izan dira ez eta ni beti izatzen dute ez esaten ez, ez, ez da e, irakurketa hau egiteko momentua zuk ez duzu hau egin behar ni beti galdera botatzen dietez irakurketa hau gizon heterosexualual bat egingo azun eta gainera berrogei urte eukiko bazun eta gainera euskal famatuak izango basan ziurenik ni jasotzen ditudan kritikardiak ez zituen jasoko ez orduanzentu horretan ikuste ere Buelta ba, bat eman behar diogula sujetuari eta beste sujetuazuk na gainean ikini barrritugula ez? Bai, xa, txenien, e, ba Etxeien atxeengo denboraldi zen be ba, bagaizzgaratuten, e, ba, teknika edo beste metodo batzu ba, ba, beste e, historiari buruzko eztabaida e, barri, barri batzu sortzeko ez da lehen posibleek posibleak ez eta Eetanik usteo be neure neuraldetik, e, eh zergatik eh in irakurketa baseatik es ez, ez da osea asko batean ba, ba, geuseke inbidies, ba geusek analizatu in aurrera begire be jarraitzeko eta eta bueno ba danetika ara be arri ez da Bai, ni beti esaten dot, es, eh, esaten diatenean, es, horrelako kritikeekin beti batzutan esaten dieza, no les dando información al enemigo. O <risas> ni beti eran zuten diet, enemigoa badituela identitate bat baino gehiago, marina, eh? Zemakumeen, <laughs> ez dala bakarritan ez dut espainuela, <laughs> eh? Zemakumeak argirakagu etxean baditu gula eta etxean esaten dut, dut komunitate politikoan ere, etzai asko ditugula hor duen, etzai hoien poterea e, apurtzeko horrelako e, ez tabaidako behar dira, eta ez tabaidako et, honetan, bai, nola ez, kritikak eta kritikak e, baliatu behar dira gaia bera komplegizatziko, eta irakurketa komplegizatzeko, eh? baina sino Espainiak egingo du berdin berdin, kapitalismoak eingo du berdin berdin eta imperialismoak eingo ditu berdin bere bera irakurketa. Beraz, goazen gure gure irakurketa propio egitea, zenikusten irakurketa propio hiek ez dira bakarrik. Irakurketa modun, ez? baizketa paisketa batzuetan sanasiorako lagongarriak. Mm -hmm. ez ni esmakume askok e el ditu ditudan eta gero bai izan diate, eh? ze ondo etorri zaikitzeitea. Mm -hmm. Eta sentzu horretan hori, hori lagungarria da reparaziorako, esuskalerrian eh? mm -hmm. egin berdagun erreparazio horretarako. Mm -hmm. Bai da, gero be, e, bestaldetik be, ba eh e, ba, bisteratute holango presioak, ba norberari begire be, norbera gukdeko deko hegemonia hegemonia eta privilegio ba kudeatzeko be. E, Aprobetxagarri zenik, ez da, bakontura tutea, sí. oprimitua bakarrik, baizik eta gehu be, gure hegemonia deko gusela, ez da, eta horrek beku deatzeko, ba, ikesteko, da, da purbeten patizetako, ba, lioko leukeela, ez da. Hori <laughs> Ba, bueno, eskerrik asko, zuriñe. <laughs> Zuei. Zuei. Eh, uh, va, hostera Hostera, a ver el carrer Es que tengo a, a, a, a este a, momento Seguro Es que ricasco Va a besar cada día de su niña Es que Verde en orgía. No tenía mala cara la batalla Hoy, día de San Juan Desde los bergantines Los hombres de Francisco de Orellana Estaban vaciando de enemigos A ráfagas de arcabuz Y de ballesta Las blancas canoas Venidas de la costa Pero peló los dientes la bruja aparecieron las mujeres guerreras tan bellas y feroces que era un escándalo y entonces las canoas cubrieron el río y los navíos salieron disparados de río arriba como puercos pinos asustados erizados de flechas de proa a popa y hasta el palo mayor las capitanas pelearon riendo se pusieron frente a los hombres hembras de mucho garbo y trapío y ya no hubo miedo en la aldea de Compalayara peleando, riendo y danzando y cantando las tetas vibrantes al aire hasta los españoles se perdieron más allá de la boca del río Tapajos exhaustos de tanto esfuerzo y asombro habían oído hablar de estas mujeres y ahora creen ellas viven al sur en señoríos sin hombres donde ahogan a los hijos que nacen varones cuando el cuerpo pide dan guerra a las tribus de la costa y les arrancan prisioneros los devuelven a la mañana siguiente al cabo de una noche de amor el que ha llegado muchacho regresa viejo Orellana y sus soldados continuarán recorriendo el río más caudaloso del mundo y saldrán a la mar sin piloto ni brújula ni carta de navegación viajan en los dos bergantines que ellos han construido O inventado a golpes de hacha en plena selva Haciendo clavos y bisagras Con las herraduras de los caballos muertos Y soplando el carbón con los borceguíes Convertidos en fuelles Se dejan ir a Garete por el río de las Amazonas Costeando selva sin energías para el remo Y van musitando oraciones Ruegan a Dios que sean machos Por muchos que sean los próximos enemigos Bueno, ya amaitu dugu saioagaz, gaurko saioa potente-potente da. Zaiatu gara hori da, ba, gatazka borroka armatua e, ikuspegi femenista batek ikusta eta uste danhontzako izan dela e, oso oso, oso berazgarrie. Punto asko ukutu dugu eta e, aldatu nahi badugu gauze olako jentea, zuriñen moduko jentea behar dugu laguaz, ez. Y ahora va a ser la izquierda que es Uriñeri, esa me va a decir que me falta mucho. Y Borixen? Egon diez la bueno, Ariman. Bueno, Ariman, Egon diez. presencial que tienes. Eta, bueno... Madre, me, urrengo va a tener Bueno, eta esan beharra beha maitxuteko ba, oin, eh, datose, datorren saioa eh, ba, bakizue eh, eh, ba, azteroiten dugule hausokideak saioa eta saio eh, hau eh, ba, kudeatu ditendabies ba, irala hausoko eh, eragile politiko ezbardinek. Eh, Gaurkoan eh, geugez egongo dana izango da Euskal Txokoa ba, Euskararen egunaren arire ba, euren aurkespena ingo dabe eta ba, gaur egingo dabi esan e, ba, ekimenak edo edo egin dabi esan ekimenak ba deskri, deskribatuko dabi ezta así ba hoize seguidu gure uinetan 107.5ean Irola erratian, eta ba hoize esaitez Joan Amenez da iragargelik eta seguidu hasiko dies bai Neenga besharcada gutizoiz Aleka film